السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فلقد فاز فوزا عظيما اما بعد Saudara-saudara Nabi Musa Mahdi Syahruddin Syapdenan rahmati Allah sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan asal usul pada perkataan yang digunakan Allah Subhanahu wa taala yang ke-82 daripada surah Taha iaitu من الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني dan sungguh aku amat pengampun bagi yang bertaubat beriman dan buat kebaikan Kemudian tetap dan jalan yang benar dalam petunjuk Ini adalah mesej yang dikemukakan Allah SWT kepada Nabi Musa Nabi Harun AS Kepada Bani Israel yang selamat selepas Fir'aun ditenggelamkan Fir'aun ini telah kita bincangkan Akhirnya dalam ayat yang lalu Allah SWT gambarkan فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ غَمِّمَا غَشِيَهُمْ Fagashiya hum min yamima maghashihum wa dhalla fi'raunu qaumahu wa mahdada. Wa dhalla fi'raunu qaumahu wa ma Kemudian Firaun dengan bala tentunya mengejar mereka tapi mereka telah pun digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya yang tidak pula menurut tunjuk. Di malam hari tuan-tuan akhirat kelak seperti yang disebut dan surah Hud ayat ke-98. Kaum z billahi minasy syaitani rajim yaqdu mu qaumahu dia berjalan di muka kaumnya pada hari kiamat kelak Lalu memasukkan mereka semua ke dalam neraka Neraka seburuk-buruk tempat untuk didatangi Jadi Fir'aun ni kat dunia dihina kan Pengikut-pengikut dia -pengikut tenggelam semuanya dalam laut Akhirat besok dia akan mengiringi mereka untuk masuk neraka pula Tuan-tuan jadilah penyokong kepada kebaikan tuan, -tuan. Bukan penyokong kepada kebatilan, kemungkaran Besok ke akhirat kemungkaran tu tak akan bantu kita sedikit pun Akhirnya Nabi Musa Dan Bani Israel telah bersama ke seberang belas sana Al-Bukhari meribatkan daripada Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Bahawa Dia berkata ketika Nabi sampai di Madinah Nabi mendapati kaum Yahudi Berpuasa pada akhir Ashura Jadi setelah bertanya kepada mereka Mereka menjawab Ini adalah hari Allah SWT Telah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa Terhadap Lalu Nabi telah berusabda nahnu awla muusa minhum fasumuu kita ni lebih utama Mengikuti Nabi Musa bersama dengan Nabi Musa berbanding dengan kamu maka wahai wahai Isra'il puasalah pada hari Ashura ini Ashura maknanya asyara 10 ini juga riwayat yang sama dikemukakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya contohnya mula ke basian kemudian kita telah bincangkan juga Allah telah membuat perjanjian antara Nabi Musa Bani Israel untuk munajat di sebelah kanan gunung Setelah tenggelamnya Fir'aun Itulah saat Allah bicara langsung kepada Nabi Musa Nabi Musa telah pun agar dapat melihat Allah secara langsung Dan Allah telah memberinya Memberi kepada Nabi Musa taurat di sana Sama itulah Bani Israel menyembah patung Anak lembu seperti yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah Insya Allah kita akan lihat lagi selepas ini Dan kemudian Al-Manna wa Salwa Juga telah kita bincangkan tentang pendapat para ulama contohnya Muhammad Mutawalli Syarawi Syekh Al Imam Tahir Ibn Ashur dalam, dalam tafsirnya Tahriw At-Tanwir itu juga terlihat pandangan Ibn Kasir terhadap dua nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada pengikut-pengikut Nabi Musa di bawah pimpinan Nabi Musa nikmat yang Allah kurniakan itu kemudian Allah mengingatkan mereka jangan ikut langkah Firaun kamu telah lihat kebinasaan Bani Perawung janganlah kamu mengikut mereka itu sebab datangnya ayat wa innal lafara limataaba wa aamana wa salihah aku ini maha pengampun terhadap siapa yang bertaubat beriman dan buat amal tiga syarat tuan-tuan imannya tidak cukup tanpa disertai dengan amal saleh dan dah beriman buat amal saleh kadang-kadang melakukan dosa maka datanglah tuntutan untuk bertaubat boleh terlebih dahulu kita telah bincangkan kata lafar diambil dari kataan ghafara yang bermaksud menutup ataupun taubatan ghafru Iaitu senyum tumbuhan yang digunakan untuk mengubat luka Kalau pendapat yang pertama Maka ghafar memang sesuai untuk sifat Allah SWT Yang juga merupakan salah satu dari nama-namanya Allah menutup tuan-tuan Allah tidak suka Satu dosa itu ditonjol-tonjolkan Dicerita-ceritakan kepada orang Ini nama dia Al-Mujah Rabi Al-Mujah Rabi Suq kita mencerita-ceritakan dosa yang pernah kita buat tuan-tuan Jangan tuan-tuan sesuatu dalam hadith yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim Nabi pernah bersabda Kulu umati mu'afan illa al-mujahharin wa inna minal mujahharati ayya amalan rajulu bil-layli amalan thuma yusbih wa kad satarahu Allah wa alaih wa kad satarahu Allah wa alaih fa yaqula ya fulan amilatul bari hata kaza wa kaza wa kad bata yasruhu Allah wa yusbih wa yakshifu Allah anhu Nabi telah pun bersabda bahawa setiap umatku diampunkan dosanya oleh Allah Melainkan orang yang mujahirin Mujahirin Mujahirin ini maknanya orang yang suka mempamin-pamin, menceritakan Mujahirin Wa ina minal mujaharti Antara bentuk mempamirkan dosa yang pernah dibuat Iaitulah seseorang lelaki itu pada waktu malam melakukan maksiat Kemudian dia pun bangun pagi keesokan harinya Allah tutup maksiat yang dilakukannya itu Tiba-tiba dia pula yang bercerita dengan orang lain Hai pulaan, semalam aku buat benda ni, kau tahu tak? Aku buat benda ni, cerita dengan bangga tuan Padahal malam tadi, dia tidur, Allah telah tutup kaibahnya. Dia bangun pagi, dia pula yang membuka kaibahnya itu kepada orang. Tuan-tuan, kata Ibn Hajar, sekarang kita ni, Fatiha al-Bari, syara kepada hadith ini. Al-Mujahir huwa ladhi azhara ma'asiatah, wa kashafama satallahu alaihi fa yuhaddithu biha. Tentuan dimulikanlah sekian. Ini maksud orang yang mujahir. Mujahir ni iaitu seorang yang menjelaskan, menceritakan, mempamerkan, menggambarkan kepada orang lain sesuatu maksiat yang pernah dibuat padahal telah ditutup Allah Subhanahu Wa Taala akannya. Yang main tentuan dimulikanlah sekian. Itu sebab Kata Imam Nawawi orang yang mujahir ni, orang yang menampak-tampakkan dosanya ni, dia quote mana pun akan payah dalam hidupnya tuan-tuan dimuliakan -tuan wasalian. Itu juga tuan-tuan rahmatilah dan dikasih wasalian. Ketimanawi inna man jahara bi fisqihi aw bilati zikruhu bima jahara bihi duna ma la bihi. Kita ni sebagai orang Islam, tanggungjawab kita lah menutup keaibanan orang. Kecualilah seorang yang menjelaskan, menunjukkan, serta terang-terangan melakukan perkara fasik. Kepastikan Ataupun dengan jelasnya melakukan perkara-perkara bid'ah Maka harus untuk kita menceritakan kejahatan yang dilakukan itu kepada orang ramai Kalau dia sengaja mempamerkan dengan penuh berani buat benda-benda maksiat depan orang Diceritakan orang pun dia tidak merasakan apa-apa Saya mencari rezeki yang halal Tapi dia buka pusat dia bagi orang nampak orang perempuan mumpah -mumpah. Menjoget di kaya ramai dengan maksiat Saya mencari rezeki yang halal dia buat maksiat seperti itu Tapi dia tidak sedar Dia kata dia buat jeniski yang halal Maka bagi kita boleh menceritakan Bentuk seperti ini Dilarang oleh Allah SWT dia, Kita kena sebut pada orang Tidak salah Karena dia sendiri yang telah mengamalkan Gaya hidup Mempamil-pamilkan maksiat yang lakukannya. Itu penjelasan oleh Al Imam Manawi Terhadap Bekara ini tentu Ini boleh ke Allah sekian Dalam syarah Muslim Baik Kembali kita kepada perkataan Sifat Allah ini Salah satunya laffar kalau ghafara maknanya menutup Kalau ghafru maksudnya Tanaman dia mubati ruka Mana pun maksud yang dikenalki ke dunia baik Kalau menutup Memang Allah menutup kaibuan seseorang Macam kisah Bani Israel yang kita kemukakan sebelum ni Kisah dia melakukan maksiat begitu lama Tetapi Allah SWT Telah pun memberikan kepadanya Peluang, tawadnya Diterima Allah SWT Seperti dikisahkan oleh Al-Iman Ibn Qudaman Maksudisi dan kitabnya Kitabutawah Abin Kemarau panjang telah menimpa Bani Israel Mereka semua berkumpul menemui Nabi Musa Memohon Wahai Kalimullah Wahai yang Allah telah bercakap dengannya Doakan untuk kami agar menurunkan hujan Nabi Musa pun berdirilah bersama kaumnya Berangkatlah bersama menuju ke tanah lapang Jumlah mereka di suruh Ibn Qudamal Maghidisi Adalah selamai 70 ribu ataupun lebih Sampai tempat yang telah dituju itu Nabi Musa pun mula berdoa Ya Allah beri kepada kami silaman hujanmu Beri kepada kami rahmatMu, kasihanil kami, kerana ada anak-anak kecil yang masih menyusu, haiwan ternak yang sedang makan rumput, dan orang-orang tua yang sudah membungkuk. Langit tidak menurunkan apa-apa sekarang kepada kami, Ya Allah. Matahari makin makin panas. Yang mesti memohon kepada Allah, Ya Allah, Bila engkau tidak lagi menganggap lagi kedudukanku di sisiMu. Maka dengan berkat kedudukan Nabi yang umi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah engkau utus kau tetapkan putusannya untuk akhir zaman nanti aku mohonlah dengan bertawasul kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dikemukakan oleh kunawar al-qudsi tuan-tuan padahal Nabi Muhammad belum lagi ada pada masa itu. Lalu Allah telah mewahyukan kepada baginda. Aku tidak merendahkan kedudukanmu di sisiku wahai Musa, semuanya engkau ni tempat sangat tinggi di sisiku. Tetapi bersama mu ada orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Selama 40 tahun kalau panggil semua mereka itu dan beritahu kepada mereka Agar orang itu keluar dari kelompokmu Barulah hujan akan turun kepada kamu semua Nabi Musa berkata lagi Ya Allah, akulah hambamu yang lemah Suara ku yang lemah Apakah suaraku ini dapat menjangkau mereka Sedangkan jumlah mereka 70 ribu Ya Allah Allah benar-benar kepada Nabi Musa lagi Kamulah yang memanggil dan akulah yang akan menyempurnakan kepada mereka Seruan tersebut mereka akan dengar Nabi Musa Nabi Musa kemudian berdiri dan menyeru kepada kaumnya Wahai seorang hamba yang telah darah haka kepada Allah Selama 40 tahun kau lakukan maksiat Keluarlah engkau dari kalangan ini Kerana sebab engkau lah hujan telah pun terhalang daripada turun kepada kami Menengah soalan tu tuan-tuan Seorang yang darah haka yang berada bersama-sama Tengok ke kanan ke kiri Tetapi dia tak melihat seorang pun keluar dari kumpulan mereka dengan sebab itu dia pun yakin Yang dimasukkan Orang yang durjana Yang terhaka Empat puluh tahun buat dosa Akulah yang agaknya ni Akulah yang buat dosa ni Jika aku keluar dari tempat ini Tentulah terbuka Kaibah diriku di hadapan Semua yang hadir Tapi kalau aku duduk di sini Tentulah hujan tidak turun Dia fikir Punya fikir Akhirnya dia pun Menundukkan kepalanya Tuan-tuan Menyesali semua perbuatannya Bertawab Dia bertawab nasurah Tuan-tuan Ya Allah, Ya Tuhanku Aku derah kepadamu Selama 40 tahun Tetapi kau masih lagi memberikan perlindungan Tak ada seorang pun yang tahu Sekiranya kau ni aku pada hari ini Aku berjanji tidak mahu melakukannya langsung lagi Ya Allah Kalau aku keluar pada hari ini Tentulah malu aku nanti kepada keturunanku Kepada Kau kerabatku, keluargaku. ku Siapalah aku nanti Bagaimanalah kedudukan mereka nanti akan dihina oleh Bani Israel yang ramai ini ya Allah Tiba-tiba tuan-tuan Nampaklah awan gelap berarak di langit tuan-tuan Dan seiring dengan itu Turunlah hujan dengan derasnya Bagaikan ditumpahkan dari tempat yang Telah lama menanti waktu yang tepat tuan-tuan Dan Ustaz mohon kepada Allah Ya Allah mengapa engkau turunkan hujan Sedangkan belum ada seorang pun yang Keluar dari kelompok ini Allah berfirman wahai Musa Aku memberikan hujan ini kerana orang yang dahulunya menyebabkan aku tidak menurunkan hujan kepada kalian Aku menurunkan hujan ini kerana orang yang dahulunya Aku sekat hujan dari turun kepada kalian Wahai Tuhan ku tunjukkanlah kepadaku siapa kafulan itu Minta naim Musa merayu kepada Allah SWT Allah jawab wahai Musa Dahulu dirah kepadaku aku tak pernah membuka keaibannya wahai Musa Bagaimana mungkin sekarang aku buka rahsianya Sedangkan dia telah taat kepadaku Wahai Musa semuanya aku sangat Benci kepada orang yang suka mengadu domba Sekarang haruskah aku pula yang menjadi pengadu domba Jadi tentu-tuan yang boleh kat yang Ini adalah bukti Allah SWT menutup keariban hamba-hambanya ha, Maka kita jangan cerita keariban kita kepada orang lain Jangan kita cerita saya dulu seorang peminum arak Mak saya dulu seorang perempuan begini Dulu saya merupakan seorang kaki kelap malam Dengan cerita dengan orang lah tuan-tuan Memalukan. kan Dah pada hari ni Al-Mujaharabisuq so ni bukanlah sahaja berlaku kepada orang lain Bahkan dan pula dalam Facebook Biar orang semua baca La ilaha illallah wa rasu'ah Ini manusia dirahka lah tuan-tuan Al-Mujaharabisuq -tuan. so ni ada tiga bentuk tahu, Para ulama' jelaskan Seperti yang dihuraikan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani Dalam kitabnya Fathul Bari yang pertama mujaharah makna izhar al ma'siyah wadhālika kamā yaf'alul mujān al mustahdirūn bihududillah waladhi yaf'alul ma'siyah jaharān yaltati muhdhurīn pertama orang yang sengaja melakukan maksiat ditonjol kepada orang dengan pakaiannya dengan gaya hidupnya ditunjukkan kepada orang tuan, tuan ini bentuk yang pertama orang yang derhaka kepada Allah Taala Allah menutup dia membuka pula dia pula pergi cerita dengan orang dan pakaiannya pun tuan-tuan dimimang seperti Yesus Imam Hajar. Ini juga satu bentuk derhaka kepada Allah Taala. Tak malu dia untuk menjualkan pakaian-pakaian yang menampakkan pendarhakaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bentuk Al Mujahal Bissu ini, Al Mujahal mana ma izhar Masa terahul Allah, masa ma terahul Allah, Al abd min fi'lihi al maqsyat, kau hendef biha tafakura nushtiran bi sittirillahi Taala wahaulaihumuladina la ya ta'matgona bimaafatillahi khalil shabab. Ada setengah orang pula yang Dia menceritakan Kaiban-kaiban dirinya Untuk berbangga-bangga Untuk menunjukkan kehebatan diri Tuan-tuan ni mulai kat masyarakat Ini juga satu maksiat tuan -tuan. Ini juga al-mujah al-bisuk Ini bentuk kedua Nanti kita lihat bentuk yang ketiga dalam kuliahkan tangan perkara ni penting untuk mengelakkan diri kita Dia terjerumus dalam bab membuka kaiban Walhal Allah SWT menutup ni sama ada perkataan ghafar, datang perkataan ghafarah ataupun ghafru Baik bermaksud menutup, baik bermaksud tumbuhan yang menyembuhkan Merawat penyakit, luka dan sebagainya Kedua-duanya memang sifat Allah SWT Yang penting kita jauhi sifat Al-Mujah Rabisu Mempamilkan, menunjuk, biar orang baca, biar orang tengok Ini maksiat yang paling besar Tuan-Tuan Tidak akan diampunkan Allah SWT Seperti dalam hadis yang telah kita pelajari Sebelum ini Ayama ya ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa kasharahu Allahu alayhi fa yaqulu ya fulan amiltu al-barihata kaza wa kaza wa kalbata yasthuruhu yasthuruhu Allah inshallah kita kelihatannya lanjutan perkami bentuk ni supaya jangan ada dalam diri kita al-mujahara bisu ni tuan, tuan Allah bersikap menutup kita pula yang membuka aib tersebut malang sekali tiada keampunan untuk orang sebegini Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatu wasalam والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.